Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto! Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com Amiche e amici di Radio Ernica, benvenuti all'ascolto dei nostri programmi. Ancora una volta siamo insieme per parlare di storie di radio. Storie che oggi riguardano un paese abbastanza vicino e strategico ai fini geopolitici internazionali e mediterranei in particolare. Stiamo parlando della Turchia. L'estensione territoriale, la posizione geografica e la consistenza numerica e organizzativa del suo esercito hanno fatto di questo paese il bastione orientale della NATO contro il Patto di Varsavia e gli alleati dell'Unione Sovietica. È normale, quindi, che anche la propaganda attraverso la radio. Abbia rivolto una particolare attenzione a questo importante paese medio orientale. La strategia di controinformazione sovietica nei confronti della Turchia avveniva su due canali. Il primo, che potremmo definire ufficiale, era la voce del Partito Comunista Turco. Animato soprattutto da operai immigrati nella Germania occidentale, rivolto prevalentemente alle fasce di popolazione più politicizzate. L'altro canale radiofonico si chiamava invece Bizim Radio, tradotto dal turco significa la nostra radio. Sulla falsariga di altre radio di propaganda dell'epoca, voleva ricalcare una emittente locale turca. Trasmettendo musica, trasmettendo notizie, commenti e cercando di coinvolgere la popolazione di questo paese. Se ben ricordate, dalla scorsa trasmissione, un qualcosa di simile avveniva anche con Oggi in Italia, di cui Bisi m r a d i o r i c a l c a v a un po' lo stile. Ce ne occuperemo con una interessante e suggestiva a u d i o c l i p d'epoca. Che riproduce l'inizio delle trasmissioni di una delle trasmissioni di BISIM radio e con l'ascolto di una traduzione dall'inglese di un documento pubblico del Dipartimento di Stato americano che analizzava la situazione delle emittenti clandestine filo-sovietiche che trasmettevano programmi diretti ai Paesi del patto atlantico o dei loro alleati. La seconda storia di cui parleremo oggi invece riguarda direttamente l'Italia. Andremo al primo gennaio dell'anno 2006, quando la Turchia inaugurò Una trasmissione in onde corte in lingua italiana denominata La voce della Turchia. E andremo a riascoltare proprio la primissima trasmissione, i primissimi minuti di trasmissione di questa emittente che a tutt'oggi ancora dispone di un programma giornaliero in lingua italiana. Per l'intero periodo della guerra fredda, l'informazione e la propaganda ebbero un ruolo importantissimo nella contrapposizione tra i due blocchi. Il mezzo radiofonico ebbe un ruolo fondamentale in questo conflitto ed entrambe le parti non lesinarono mezzi e risorse per combattere la guerra dell'informazione. E、della disinformazione. Nei giorni scorsi ho ritrovato nel mio archivio una vecchia registrazione, presumibilmente dei primi anni Ottanta, con il segnale di intervallo e l'inizio delle trasmissioni di BISIM radio, un interessante documento sonoro d'epoca originale che vi riproponiamo. yar günleri dışında sabahları saat altıda kısa dalga 25 metre 11.820 kilohertz üzerinden haftanın bütün günleri ise saat sekizde onda on iki de on dörtte ve on sekizde kısa dalga 31.3 metre 9.585 kilohertz üzerinden saat yirmide yirmiki de ve yirmidörtte Kısa dalga 48,4 metre 6200 kilohertz üzerinden yayın yapan bizim radyo. Dayım dinleyenler, Pazartekinki yayınlarımızı bu saatlerin yanı sıra saat altıda ve 16'da kısa dalga 31,3 metre 9585 kilohertz üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bizim radyo ayrıca Türkiye saatiyle her gün saat sekizte, on üç on beşte ve on yedi kırk beşte kısa dalga otuz bir virgül eli sekiz metre dokuz bin beş yüz kilohertz üzerinden saat yirmi kırkta, yirmi üçte ve yirmi üç otuzda ise kısa dalga eli virgül yetmiş metre beş bin dokuz yüz on beş kilohertz üzerinden otuz dakikalık A suo tempo, la registrazione fu effettuata utilizzando le classiche audiocassette che poi ho riversato in formato digitale sul computer. Facendo invece delle ricerche in rete, mi sono imbattuto invece in un interessante documento pubblico del Dipartimento di Stato americano del dicembre 1982. Dedicato specificamente alle emissioni broadcasting clandestine da parte dei paesi comunisti. Questo documento analizza la situazione dell'emittenza clandestina d'oltrecortina in quel periodo. È un documento pdf in sette pagine in inglese, il cui link Potrete comunque trovarlo sul nostro sito Facebook, sulla nostra pagina Facebook. Quindi, chi legge l'inglese e vuole approfondire il tema,、eh, beh, posso consigliare questo documento che è veramente v e e r a m notevole. t e n In questo documento c'erano addirittura le frequenze, gli schedul e di trasmissione di tutte quante le emittenti clandestine comuniste che trasmettevano verso l'Occidente. E nello specifico, ovviamente, c'erano anche Anche orari e frequenze di BISIM Radio. A proposito di BISIM Radio, vi facciamo ascoltare tradotto dall'inglese quello che diceva il Dipartimento di Stato americano nel 1982. Al momento, le uniche stazioni clandestine ancora attive dall'Europa orientale che trasmettono in turco sono due. Le nostre osservazioni tecniche indicano che entrambi utilizzano strutture a Magdeburgo, nella Germania orientale. BISIM Radio La nostra radio è stata fondata nel 1958, un anno dopo l'inizio delle trasmissioni clandestine a destinazione Grecia e Iran. La voce del Partito Comunista Turco, VOTCP, è stata inaugurata nel 1968 con trasmissioni destinate ai lavoratori turchi immigrati nella Germania occidentale. occidentale Ha iniziato a trasmettere verso la Turchia alla fine del 1974. Queste radio hanno generalmente seguito la linea sovietica nel commentare la politica estera turca, sottolineando i temi per screditare gli Stati Uniti, la NATO e l'Occidente dal punto di vista politico, sociale e militare. In merito alle relazioni Stati Uniti-Turchia, le radio dicono che la Turchia deve liberarsi delle influenze americane、e、della NATO che accusano di privarla del. L'indipendenza, minando la sua economia e minacciando la sua sicurezza nazionale, le trasmissioni clandestine hanno continuamente cercato di generare opposizione alle basi militari statunitensi in Turchia facendo appello all'orgoglio nazionale turco, definendo lo smantellamento delle basi un compito prioritario del popolo turco. Le trasmissioni descrivono la presenza militare degli Stati Uniti in Turchia come mirata innanzitutto contro l'indipendenza nazionale d e l d e La l Turchia, nonché contro l'Unione Sovietica e i paesi socialisti. Allo stesso tempo, le trasmissioni hanno costantemente promosso una più stretta cooperazione turco-sovietica, sostenendo che ciò libererebbe Ankara dalla dipendenza dall'Occidente che si dice sia la causa dei problemi politici, sociali ed economici della Turchia e contribuirebbe alla lotta del popolo turco per l i b e r a z i o n e sociale. Crediamo di avervi riproposto un interessante spaccato d'epoca, che andava dal 1958 al 1988. Ovviamente, con l'approssimarsi e il determinarsi della fine dell'esperienza sovietica. Anche questo genere di trasmissioni è cessato. Non è venuta meno, tuttavia, l'esigenza di influenzare l'opinione pubblica. Straniera attraverso i vari mezzi di comunicazione. Ora la radio, nei tempi di internet, può apparire anche un mezzo superato per、eh, ottenere questo scopo, eppure ci sono paesi che ancora investono soldi ed energie per questo tipo di attività, e la Turchia è proprio uno di questi paesi. Oggi. Come ai tempi del, della contrapposizione dei due blocchi, la Turchia è un paese strategico dell'area medio orientale, anzi, in questi ultimi anni lo è diventato ancora di più. Ebbene, il primo gennaio 2006 la Turchia ha iniziato a trasmettere in lingua italiana in Onde corte. Si tratta di una trasmissione giornaliera che viene comunque diffusa anche attraverso il satellite. Contestualmente a emissioni nelle altre principali lingue, quindi francese, inglese, tedesco, arabo, russo. Trasmissioni di propaganda non particolarmente curate. come Qualità del suono o dei contenuti, ma che comunque a s s o r b o n o il ruolo di propaganda ad esse assegnato. Bene, un'altra un piccola testimonianza d'epoca, questa volta più recente, come abbiamo già detto, 1 r gennaio 2006: segnale di identificazione e primi secondi di trasmissione del programma in lingua italiana. della Voce della Turchia. Questa è la radio della Voce di Turchia. È la radio delle voci di Futuia. Oggi è il primo giorno del 2006. Vi auguriamo un felice anno nuovo. Oggi inoltre è la nostra prima trasmissione in lingua italiana. Io sono Araujo. g Io vorrei un giorno. La nostra collega che ci segue fuori dallo studio Ishim è il vostro c a s c e a t o r e che m a ha c h o c a t Ci ritroviamo. a Gli studi della radio e televisione turca di Ankara e siamo felici di iniziare questa nostra prima trasmissione con voi. Ogni sera, dalle 1 6 3 0 d a l 18.00 ora mondiale, dalle 19.30 alle 20.00, andiamo in onda sulle frequenze di 49.000 m m 6.185 km. State ascoltando la redazione italiana di La Voce di Turchia. Buonasera, c a r i o Con la clip audio dell'esordio della trasmissione in lingua italiana della Voce della Turchia si conclude anche il programma di questa settimana dedicato alle storie della radio. Un programma che spero abbiate apprezzato e che spero vi vedrà presenti anche per i prossimi episodi. Le fonti di questa settimana arrivano. Quelle audio dal mio archivio personale, registrato nel corso di molti anni dedicati al mondo della radio, e il documento di cui vi ho parlato prima del Dipartimento di Stato americano. che Analizzava la situazione delle emittenti clandestine del patto di Varsavia dirette ai paesi della NATO. È un documento pdf. Vi invitiamo a visitare il nostro sito, la nostra pagina Facebook. Così, se vi interessa, potrete anche trovare il link. Vi ringraziamo per il cortese ascolto. A risentirci. Alle prossime trasmissioni. Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto! Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com